فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُحْطِعِينَ وَمَا نُنَذِّرُهُم إِلَّا الْأَذَابَ الْعَظِيمَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَذَابٌ مَّكُّنٌ كَمَكْنٍ عِندَ الْيَمِينِ وَعِندَ الشِّمَالِ يَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ wa nikilla mmoja wao anatumai kuingizwa katika pepo ya neema. Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. La hasha. Hakika sisi tumewaoumba kutokana na wanachojua. Fa la uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadir basi na hapa kwa Mola Mlezi wa mashariki zote na magharibi zote kwamba sisi tunaweza ala anubaddila khayran minhum wama nahnu bmasbuqin wabadili kwa waliobora kuliko wao na sisi hatushindwi fadharhum yakhudhu wayalabu hatta yulaquu yawmahum alladhi yu'addu basi waache wapige porojo na wacheze mpaka wakutane na siku yao wanayoahidiwa. Yauma yakhrujuna min alajdafi sira'an ka'annahum ila nusbi yufidun. Siko watakapotoka makaburini kwa upesi kama kwamba wanakimbilia mfundo. Khashiatan absaruhum tarhakuhum dhillah. Dhalika alyawmul ladhi kanu yu'adun Macho yao ytainama ya peve itawafunika Hiyo ndiyo siku waliokuwa kiaahidiwa Allahu akbar Allahu akbar La kia ha waliokufuru kukujia mbio mbio kutoka kuliani na kushotoni kwa makundi je kwani kila mmoja wao ana tamaa ya kuingia kwenye pepo yenye neema Baali ya kusikia kwa Mwenyezi Mungu amemwahiidi wa mtume wake na waamini kuatia peponi basi na waache hiyo tamaa yao ya kuingia peponi hakika sisi tumewaumba wao kutokana na maji ya kudharauliwa hapa kwa mwana mlezi wa mashariki zote na magharibi zote za siku, na sayari na hidaya kwamba hakika bila shaka sisi tuna wa kuangamiza na kuwaleta walio watifu zaidi kwa Mwenyezi Mungu kuliko wao na sisi hatushindwa kubadilisha huko uenda ikawe na kusudiwa kwa mashariki zote na magharibi zote ni maeneo ya mamlaka ya Mwenyezi Mungu yote ambayo hayana mpaka kama shiriwa katika aya ya 137 ya surati al arafu na tukowarhishe watu waliokuwa wanadhauruliwa mashariki za nchi na magharibi zake ambayo tulitia baraka kuonyesha sehemu zote za hiyo nchi inayotajwa na huwenda ikawa makusudio yake ni mashariki za jua na mwezi na nyota zote na sayari. Na magharibi zao kwa ajili ya kuonyesha vile vile ufalme wa Mwenyezi Mungu wote. Na kwa hivyo, inadhihirika kwetu kuwa vyombo vinavyokwenda katika kumba la mbingo, vinachomoza kwenye upeo wa mashariki na kuchoaga kwenye upeo wa magharibi. Algon cha cheve vinazunguka kutoka mashariki kwenye ya magharibi kuizunguka nyota ya pole katika sehemu ya kaskazini ya dunia kwani umbali wa pole kwa nyota ni mdogo kuliko pahala unapoangalia basi nyota hapo haichomozi wala haichwi bali hupiga duru ndogo kuizunguka North Pole na kwa hiyo haya inashiria saa za usiku rejea kwenye kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu na alama na kwa nyota wao wanaong'oka na kwa udhahiri wa kuchomoza na kuchwa ipo ishara ya kuzunguka kwa dunia na hiyo ni neema kubwa kabisa katika neema za Mwenyezi Mungu ya maisha katika sayari hii kwani bila ya kuzunguka kwa dunia ya msukari kati wake nusu ya dunia ingelipigwa na jua mfululizo muda wa nusu mwaka kamili na nyingine limo mwanga kabisa nusu nyingine kwa hivyo hai kama tulivyouzoea usingeuwako na tukifanya hizo mashariki na hizo magharibi ni zajua pekee yake waachilie amali nyota nyingine na sayari basi itakuwa ishara ni kule kuchomoza jua kila siku pahala pengine na kucho pahala pengine kila siku au hata katika kila dakika linapopita juu ya dunia Kwani jua kila dakika linakuchwa pahala na lachomoza pahala papili pili mfululizo na hayali katika mipango ya Mwenyezi Mungu na miujiza ya uweza wake Tazama pia maoni wa taalamu juu ya aya tano katika suratu as na aya saba ya surat rahman basi waachilie wakiporojoka katika upotovu wao na wakicheza dunia yao mpaka wakati na siku yao waliwaahidi wakupewa adhabu siku watakapotolewa makaburini mbiu mbio, mbio kumwelekea huyo watewaita kama kwamba wamemweka ufundo na ukimwabudu duniani walivyokuwa wakimkimbilia bali la Mwenyezi Mungu macho yameina machini hawawezi kunyanyua yatagubiki na unyonge na udhalili hiyo ndio siku waliokuwa kiahiliwa duniani na wao hakika